niambia ewe mwanangu usijie hivi tena ninajua shida zako mimi nitazitak mba wangu katikanza yosungate wao usimama tokozwe milele hakika bila Yesu sisi ni bure kabisa bila Yesu sisi ni bure kabisa karibu sana rafiki mpendwa katika kipindi hiki cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi leo tunahitimisha tafakari hii tuliopewa kwa kichwa kinachosema Mungu kwetu sisi ni Mungu wa kuokoa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 njia za kutoka huko zina Yehova Bwana Mungu wetu peke yake kwa habari ya mauti njia za kutoka huko zina Yehova Bwana Mungu wetu peke yake ndio ni Yehova Bwana peke yake katika Kristo Yesu anaye hakikishia, anaweza kutupa nguvu ya kutoka mautini na kuingia uzimani pasipo yeye hakuna njia za kutoka mautini iwe ni mauti ya kiroho au mauti ya kimwili njia za kutoka huko zina Mungu peke yake iwe mauti ya kiroho au mauti ya kimwili njia za kutoka huko zina Mungu peke yake bwana Yesu Kristo alisema amin amin amenawaambie yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye alienipeleka yuna uzima wa milele wala haingii hukumuni bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani yeye alisikiai neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele wala haingii hukumuni bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani Yohana sura ya na mstari wa 24 na alipotaka kumfufua Lazaro alimwambia matha, ndugu yako atafufuka ndugu yako atafufuka Musa akamwambia, "Najua kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho." Yesu akamwambia, "Mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi ajapokufa, atakuwa anaishi. Naye kila aishie na kuniamini, hata kufa kabisa, hata milele. Mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi ajapokufa, atakuwa anaishi." naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa hata milele je unayasadiki hayo je unayasadiki hayo Yohana sura ya 11 tatu, hadi sita. rafiki mpendwa Yesu anatuambia yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele na tena anasema yeye aniaminie mimi a kufa atakuwa anaishi naye aishie naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa hata milele anachotusisitiza Yesu ni umuhimu wa imani katika Mungu na neno lake ili tupewe nguvu ya kuishinda roho ya mauti imani katika Mungu na neno lake inatupa nguvu ya kuishinda roho ya mauti haijalishi hali tunazopitia ni mbaya kiasi gani haijalishi hali tunazopitia ni mbaya kiasi gani kitu cha kujiuliza ni je tuna imani na Yesu Kristo huo ufufuo na uzima je tuna imani na Yesu Kristo huo ufufuo na uzima matha dada yake lazaro hakona kama kuna uwezekano wote wa kaka yake kwa hai tena matha dada yake lazaro hakuona kama kuna uwezekano wowote wa kaka yake kuwa hai tena lakini yesu alimwambia mimi sikukwambia kwamba ukiamini tu utaona utukufu wa mungu mimi sikukwambia ya kwamba ukiamini utaona utukufu wa mungu yohana moja mstari wa arobaini inawezekana hata wewe ukiangalia hali unaopitia na mambo yanavyokwenda huoni uwezekano wa kuwa hai tena inawezekana ni ndoa yako inaelekea kufa inawezekana ni biashara yako inaelekea kufa inawezekana hali yako ya kiafya huielewelewi inawezekana ni watoto hawaeleweki inawezekana unaona giza tupu mbele yako rafiki usikate tamaa jipe moyo mkuu katika Bwana Mungu wako Usikate tamaa, jipe moyo mkuu katika Bwana Mungu wako. Sema kwa imani, Mungu kwangu mimi ni Mungu wa kuokoa, na njia za kutoka mautini zina Jehovah Bwana. Mungu kwangu mimi ni Mungu wa kuokoa na njia za kutoka mautini zina Yehova Bwana. Kumbuka, hiyo imani yako ndiyo inayokupa haki ya kupokea nguvu kutoka kwa Bwana. Hiyo imani yako ndiyo inao haki ya kupokea nguvu kutoka kwa Bwana. Kwa hiyo, amini tu, utauona utukufu wa Bwana. Tegemea kuona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Tegemea, expect tegemea kuona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai Daudi katika Zaburi ya 27 nitasoma mstari wa 13 kwa tafsiri yangu isiyo rasmi Zaburi 27 mstari wa 13 kwa tafsiri isiyo rasmi alisema ningekata tamaa kama nisingekuwa na imani kwamba nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai ningekata tamaa kama nisingekuwa na imani kwamba nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai mstari wa nne akaiambia nafsi yake mgojee Bwana uwe hodari na mwenye moyo mkuu nam umngojee Bwana umgojee Bwana uwe hodari na mwenye moyo mkuu nawe umgojee Bwana Mistari hiyo katika amplified bible Mistari hiyo ya Zaburi ya 27 mstari wa 13 na 14 katika Amplified Bible unasomeka hivi I would have despaired had I not believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living I would have despaired had I not believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living Wait for and confidently expect the Lord Wait for and confidently expect the Lord be strong and let your heart take courage yes wait for and confidently expect the Lord be strong and let your heart take courage yes wait for and confidently expect the Lord tuombe e Mungu wewe ambaye kwetu sisi ni Mungu wa kokoa na njia za kutoka mautini zina wewe Yehova Bwana. Tunakuabudu na kukutukuza kwa jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa upendo wako mkuu na wa ajabu unaotutendea kila siku. Hata sasa ni wewe Bwana utendaye mambo makuu katikati ya maisha yetu. Kama si wewe Bwana uliokuwa pamoja nasi Izraeli na aseme sasa, kama siwe Bwana uliyokuwa pamoja nasi, wanadamu walipotushambulia, papo hapo anga hai, asira yao ilipowaka ilipo juu yetu. Papo hapo maji anga mto mtu juu ya roho zetu. Papo hapo yangalipitia juu ya nafsi zetu maji ya furikayo. Na uhimidiwe Bwana Mungu wetu kwa jina la Yesu Kristo. Wewe usiyetoa kwa mawindo kwa meno yao nafsi yetu imeokoka kama ndege katika mtego wao wa Mtego wao umevunjika. Nasi tumeokoka. Msaada wetu uko Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Baba yetu wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo. Tunakuomba utusaidie tuwe na ujasiri na imani isiyokata tamaa. Tusaidie tuweze kutambua uwepo wako pamoja nasi na kuamini kwa moyo wote kwamba kwa kuwa wewe upo basi sisi tuko salama. Tunakushukuru kwa kuwa tunaamini Bwana ni wewe unayetuvusha salama hata kwa yale ambayo kwa macho yetu hatuoni uwezekano tena wakuwa hai. Tunakushukuru kwa kwa ipo nguvu yako na ufufuo inaoisha kila kilichokufa ndani yetu na kutupa uzima wako. Ipo nguvu ya ufufuo inaoisha kila kilichokufa ndani yetu na kutupa uzima. Tunaamini kuona wema wako Bwana katika nchi ya walio hai. Jina lako litukuzwe milele Mungu mkuu na Baba yetu wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu kundi silo leo ni tarehe tisa Septemba tatu. Rafiki mpendwa, usikate tamaa. Jipe moyo mkuu. Sema Mungu kwangu mimi ni Mungu wa kuokoa kwa jina la Yesu Kristo. Amen.